Wer ist sein Besitzer in der Höhle? Sein Besitzer war in einem Stier in der Einwanderung, Abu Bakr al-Siddich, möge Gott mit ihm zufrieden sein.